MISTERELE PARISULUI Pista 12 Doamna Pipel se-napoie, aducând sticla de lichior și două pahare. Am cam zăbovit, nu așa, domnule? O, oh, dar odată intrat în prăvălia lui Moș Iosef, nu mai e clipă să ieși. Ah, oh, bătrânul ăsta iurit! Ai putea oare crede când ți spune că unei femei de vârsta mea îi mai povestește ghiojul glume piperate? <laughs> Drace. Dar dacă Alfred al a asta, nu mai vorbi. Că mi se urcă sângele la cap doar când mă gândesc. Alfred e gelos ca un beduin și, de altfel, când e vorba de moș Iosef, totul e spus cu gând bun. Iată două scrisori pe care le-a dus factorul. Ah, Doamne, scuză-mă, domnule, și-ai plătit? Da. Ești foarte bun. O să rețin asta din restul pe care ți l-am adus. Cât face? 15 centime. Cum? 15 centime? Dar sunt 30 de centime. Sunt două scrisori. Ar însemna să abuzez de încrederea ale doamnă, făcându-te să reții din banii mei 30 de centime în loc de 15, dar nu sunt în stare, doamnă Pipel. Una din cele două scrisori ce ți-a fost adresată e francată. Și fără să fiu discret, voi observa că e un corespondent ale cărui bilețele dulci au un parfum al dracului de bun. Mmm, ia să vedem! Da, mm, e adevărat! Are aparința unor scrisori de dragoste! Oh, Doamne, dar cine o fi de care a îndrăznit -o? Și dacă Alfred ar fi de față, doamnă Pipel? Mm, Nu-mi nu spune asta? Că leșcine brațele dumii tale! Oh, oh, oh, oh. Nu mai spun, doamna Pipel. Dar ce proastă sunt? Știu ce este? A oh, mm, oh, Ce spai m-am tras! Dar asta nu ne împiedică să facem socoteala. Să vedem, 15 pentru cealaltă scrisoare, da, nu e așa? Deci, să zicem, 75 de centime lichiorul și 15 centime marca scrisorii pe care le rețin, fac 90 de centime și 10 pe care le am, sunt un franc, plus 4, fac cu totul 5 franci. socotele încurcate strică prietenia. Și iată un franc pentru dumneata, doamnă Pipel. Posezi un fel atât de minunată de a restitui avansurile că țin să te încurajez. Un franc? <laughs> Îmi dai un franc? Și pentru ce mă rog? <laughs> a, nu, domnule, nu. Va fi o arvună pentru că iau camera. Sau o arvună pentru chiria pe 24 de ore. Oh, așa primesc, dar îi voi spune și lui Alfred. Desigur. Dar, iată și cealaltă scrisoare. E adresată domnului Cezar Bradamanti. A, da, dentistul de la Altrela. O să o pun în cizma cu scrisor. Cum? Pui scrisoarea asta într-o cizmă? Da, domnule, o pun în cizma cu scrisori. În felul acesta nu se pierde nimic. Când locatarii vin acasă, Alfred sau eu scuturăm cizma. Facem triajul și fiecare are scrisoarea lui. Nu? Nu credeți că am avut o idee? Splendidă! Casa Dumitalie atât de bine organizată, că mă face să doresc din ce în ce mai mult să locuiesc aici. Mai ales această cizmă pentru scrisori mă încântă. Oh, doamne, e doar atât de simplu. Alfred avea cizma asta desperecheată, așa că ne-am hotărât să o folosim și să-i servim pe chiriași. Spunând aceste cuvinte, portarea s-a deschise scrisoarea care era adresată. o întoarse pe toate fețele și după câteva clipe de ezitare îi spuse lui Rudolf, De obicei se ocupă Alfred cu cititul, fiindcă eu nu știu carte. N-ai vrea dumneata, domnule, să fie acum pentru mine ceea ce este de obicei Alfred?" Să citesc scrisoarea asta, doamnă, cu plăcere." Mâine, vineri, la orele 11, se vor încălzi bine cele două dăi. Se vor spăla cu grijă oglinzile, se vor scoate husele pe toate mobile, se va băga de seamă să nu se jupoaie poleiala de pe mobile când vor fi scuturate. Dacă din întâmplare nu voi fi sosit când o doamnă plimbându-se pe acolo către ora 1 va veni să întrebe de domnul Charles să... Fie condusă în apartament, lăsându-se cheia înapoi ca să mi se dea când voi sosi. Cu toate că redactarea biletului nu era prea academică, Rudolf înțelese bine despre ce era vorba și spuse portărese. Doamnă, dar cine locuiește la primul etaj? Nici vorba. Sunt încurcătur femeiești. Te întreba asta scumpă, doamnă Pipel, pentru că înainte de a te muta într-o casă, dorești să știi. Oh, e foarte simplu. Spunem cu cine te adun ca să spun cine ești, nu-i așa? Vorba ale doamnă. Dar în minter pot să-ți comunic ceea ce știu, și nu va fi o poveste lungă să tot fie șase săptămâni de când un tapițer a venit aici, a cercetat primul etaj care era de închiriat, a întrebat prețul și a doua zi a sosit un om tânăr, blond, frumos, cu mustăceară mică, cruce de onoare, cămașă frumoasă. Tapițerul îi spunea, comandant. Deci era un militar. Militar? Nu. No, da, de unde? Este ca și cum Alfred și-ar spune că e intendent. Cum așa nu am? Oh, e pur și simplu din Garda Națională, în statul major. Tapițerul îi spune comandant ca să-l măgulească, după cum se simte măgulit Alfred când îi se spune intendent. În sfârșit comandantul, oh, noi nu-l cunoșteam decât sub numele ăsta. A văzut totul, a spus tapițerul, e în regulă, îmi convine, aranjează asta și vezi-l pe proprietar. Da, domnule comandant," a răspuns celălalt. Și a doua zi tapițerul a semnat pe numele lui contractul de închiriere cu braț roșu. I-a plătit chiria pe șase luni înainte, pare să pentru că tânul nu vrea să fie cunoscut. Îndată după aceea a venit lucrătorii care au schimbat totul, totul la primul etaj. Au adus sofale, perdele de mătase, oglinzi cu rame aurite, mobile minunate, așa că acum e frumos ca într-o cafenea de pe bulevard. Fără mai socotic o cotii, covoarele de peste tot atât de groase și de plăcute de parcă ai călcat pe blănuri de animale. Când totul a fost gata, comandantul a revenit ca să vadă camerele și a spus lui Alfred. Te poți însărcina cu întreținerea acestui apartament în care nu voi veni prea des? Să faci focul din când în când și să pregătești totul ca să mă primești când îți voi scrie prin poșta mică. Da, domnule comandant, i-ar spus lingușitorul de Alfred. Și cât o să-mi iei pentru asta? 20 de franci pe lună, domnule comandant. 20 de franci! haida de clumești portarule." Și iată pe acest frumos domnișor tocmindu-se ca un calix să exploateze lumea săracă. Ce zici de asta pentru o piesă sau două de cinci franci când a făcut cheltuiera atât de mare cu un apartament în care nu locuiește? În sfârșit, după multe cerovăi, am obținut 12 franci. 12 franci, spune să nu-ți ieși din sărite. Că oh, comandant de trei parari, O, oh, dar ce diferență între el și dumneavoastră. O, oh, ce diferență. Nu-ți spun comandant, no, că nu-ți dai aer și te înțelegi înțeles cu mine pentru șase franci de la primele vorbe. Și de atunci tânărul a mai dat pe aici... Oh, uh, dar stați să vedeți, nostimadă! Pare că a tras bine pe sfoară comandantul. A scris de trei ori, ca și acum, să se facă focul, să se pregătească totul, că va veni o cucoană. Ei bine, da, du-te și așteaptă! <laughs> N-a venit nimeni? Stai nițel! Prima dată din cele trei, comandantul a venit foarte grăbit, fredonând încet și... Dându-și fose, a așteptat timp de două ceasuri încheiate. Nimeni, nimeni. Când a trecut prin fața o dăiță în care pândeam noi cei doi piperi ca să vedem mutra și să-l stârnim, spunându-i: Domnule comandant, n-a venit deloc, dar deloc acea mică doamnă care să întrebe de dumneata. Bine, bine. Îmi răspunsul el cu un aer rușinat și furios și o șterse repede răzându-și unghiile de necaz. A doua oară înainte să vină el, un comisionar aduce o scrisorică pentru domnul Charles. Îmi dau eu cu gândul că s-a și de rândul ăsta. Râdeam cu poftă împreună cu Pipel când iată-l pe comandant. Domnule comandant!" îi spun, ducând mâna stângă la perucă, tocmai ca, ca un adevărat ostaș. Iată o scrisoare că și de data asta e un contraordin." Mă privește mândru, descrie scrisoarea, o citește, se face roșu ca un rachier." Apoi ne spune, prefăcându-se că nu e contrariat. Oh, știam că nu o să vină. Am trecut pe aici, numai să vă recomand să luați seama la toate." Nu era adevărat. A zis așa numai ca să ne ascundă că era dus cu preșul. Și după asta a plecat, fățăindu-se și fredonând. Dar te asigur că era foarte jignit. Așa-i trebuie, îmi pare bine. Comandant de trei parale, să te înveți minte altădată să nu dai 12 franci pe lună pentru gospodăria ta. Și a treia oară, doamnă, a, a treia oară, am crezut că totul era în regulă. Comandantul, s-o ochii ieșeau din cap atât că părea de mulțumit și de sigur de sine. Era frumos băiatul, totuși, bine îmbrăcat și mirosind mosc. De-abia atingea pământul, atât era de fudul. Ia cheia și ne spune urcându-se la el cu un aer împăunat, ca și cum ar fi vrut să se răzbune pentru celelalte dăți. Veți spune acestei doamne că ușa e descuiată. Bine, noi, cei doi pipel, eram atât de curioși să o vedem pe cuconiță, deși nu eram sigur că vine, încât am ieșit din odeița noastră să ne punem la pândă pe pragul unei uși din gang. De data asta o trăsură mică, albastră, cu perdelele lăsate, se oprește în fața noastră. Ei bine, iaie! îi spun eu lui Alfred, să ne retragem puțin ca să nu o speriem. Berjalul deschide portiera. Atunci vedem o doamnă mărunțică, cu un manșon pe genunchi și cu un val negru pe față, fără să mai socotim Batista pe care o ține la gură, încât s-ar fi zis că plânge. Dar ce să vezi? Odată scara trăsurii lăsată, în loc să coboare, doamna. Îi spune câteva cuvinte birjarului, care foarte mirat închide portiera pe loc. Și femeia n-a coborât? Nu, domnule, s-a aruncat în fundul trăsurii și și-a acoperit ochii cu mâinile. Eu mă repet și înainte ca birjarul să se fi urcat pe capră, îi spun, Ei bine, voi nicio, o iei înapoi? Da, am răspuns-ie. Și unde îl întreb? Acolo de unde vin. Și de unde vin, mă rog? Din strada Saint-Dominic, colț cu strada Belșez. La aceste vorbe, Rudolf Tresării, marchizul Darville, unul din cei mai buni prieteni ai săi, care era pradă de câteva vreme unei adânci melancolii, după cum am spus, locuia în strada Saint-Dominic, colț cu strada Belșez. Să fie oare marchiza Darville cea care se îndrepta spre prăpastie? Nu cumva soțul ei are unele bănuieli cu privire la purtarea ei? Singura cauză poate a durerii care îl macină. Aceste îndoieri se învălmășeau tumultoase în mintea lui Rudolf. Cunoștea totuși anturajul marchizei și nu și amintea să fi văzut vreodată pe cineva asemănător comandantului. Tânăra femeie în chestiune putea la urma urmei să fi luat o trăsură din locul acela fără să locuiască neapărat pe strada aceea. Nimic nu-i dovedea lui Rudolf că femeia cu pricina era marchiza. Păstrase totuși vagi și penibile bănuiel. Aerul îngrijorat și preocupat nu-i scăpase portăresii. Ei bine, domnule, dar ce te gândești? Mă gândesc ce motiv avea această femeie care venise până la ușa asta să-și schimbe deodată intenția. Ce vrei, domnule? E o idee, o teamă, o superstiție. Noi astea, bietele femei, suntem atât de slabe, atât de fricoase. <gălătă> Îmi pare rău că dacă eu i-aș fi jucat pe ascuns asemenea feste lui Alfred, aș fi fost nevoită să-mi iau valea de nu știu câte ori. Ah, oh, dar asta nu niciodată, dragul de el." Nu există ființă pe pământ care s-ar putea lauda că... ai, nu!" Te cred, doamnă Pipel. Dar acea tânără femeie..." Nu știu dacă era tânără, că nu îi se vedea nici vârful nasului. Fapt este că plecase așa cum venise, fără surle și fără tobe. Denis ar fi dat 10 franci nouă, mie și lui Alfred, n-am fi fost mai mulțumiți." De ce, doamnă Pipel?" gândindu-le la mutra care avea să o facă comandantul. fără îndoială că aveai de ce să te strici de râs. În loc să-i spunem numai decât de la început că doamna plecase, îl lăsăm să aștepte mult și bine și să bombănească un ceas întreg. După asta urc la etaj, Nu avem decât călțuni în casă, în bietele mele picioare. Ajung la ușa care e tocmai la capătul coridorului. O împing. Ia scârție, pescar, e întuneric într-un cuptor, ca și la intrarea apartamentului. Dar iată că, în clipa când dau să intru, comandantul mai îmbrațe și îmi spune cu un glas dezmierdător: Doamne! Îngerul meu, ce târziu vii! ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Ce mai bărăbață! Ha, ha, ha. Dar i-asta-i să vezi mai departe! Eu nu răspund nimic, îmi țin răsuflarea și mă las în brațele comandantului! Dar deodată-l văd, mă respinge și strigă grosolan cu un aer atât de de parcă ar fi atins un păianjen. Dar cine dracu' ești? Eu, domnule comandant, doamna Pipel, portăreasa, și de ce te rog să-ți ții mâinile acasă și să nu mai e de mijloc și să-mi spui îngerul meu. Și nici să-mi spui că vin prea târziu. Aaa, dar ce făceai dacă ar fi fost de față Alfred? Ce vrei? Îmi spuse el furios. Comandante, conița cea mică a venit cu trăsură. Ei bine, zi să urce! A, ești o proastă, nu-ți-am spus o conduci până la mine? Îl lasă să vorbească, îl lasă să vorbească. Da, domnule comandant, e adevărat, mi-ai spus o conduc sus. Ei bine, dar, mica doamnă, ce vorbești odată? Vezi că, mica doamnă, a plecat. Desigur că ai spus sau ai făcut vreo prostie. Strigă el și mai furios. Nu, domnule comandant, gonița nici nu s-a dat jos din trăsură. Când vizitiul la deschis portiere, a spus o ducă de unde a luat-o. Răsura nu poate să fie departe!" strigă comandantul, fugind spre ușă. Bă da, e mai mult de o oră de când a plecat!" i-am răspuns eu. O oră! O oră! Și de ce ai întârziat atâta ca să mă previn? strigă el tremurând de furie. De, pentru că ne temeam că întâmplarea te va supăra foarte, pentru că nu ți-ai scos nici de asta dată cheltuielile!" Înghite-o, mi-am zis eu, dositule, asta te va învăța minte să mai faci pe scârbitul ca atunci când mai luat în brațe. Ieși afară, ieși afară, nu faci și nu spui decât prostii!" strigă el furios, desfăcându-și halatul tătăresc și dând de pământ cu scufia grecească de catifă brodată cu aur. O, oh, frumoasă scufie totuși! Și halatul îți luau ochii nu altceva!" Comandantul se cu un licurici." Rudolf o cunoștea totuși pe doamna Darville ca pe o femeie de inimă, de spirit și de bun gust, ca pe un caracter plin de noblețe. Niciodată reputația ei nu fusese mânjită de cea mai neînsemnată clevetire. Unde l-a cunoscut ea pe omul acesta? Rudolf o întâlnea destul de des. Și nu-și amintea să-i fi văzut vreodată pe cineva în casa Darville care să semene cu comandantul. După mature reflexii, sfârși prin a fi convins că nu era vorba de marchiză. Și la etajul al doilea, cine locuiește? Madame Buret, o femeie pricepută în datul în cărți. Îți citește în palmă ca într-o carte. Vin la persoane foarte cum se cade, să le ghicească viitor și câștigă bani mulți, mulți, tot atât de grei pe câte ia ea de grasă și totuși asta nu-i decât una din îndeletnicirile ei. Dar cu ce se mai ocupă? Oh, are cum s-ar zice un mic munte de pietate particular. Cum? Îți spun asta pentru că ești tânăr și faptul nu poate decât să te întărească în dorința de a fi chiriașul nostru. De ce o are, doamnă pilă? O, o presupunere. Iată-ne aproape de zilele carnavalului, sezonul când răsar din pământ fetele costumate și vesele, turci și sălbatici. În perioada aceea chiar și cei mai bine situați sunt câteodată stingeriți. Ei, nu strică niciodată să găsești un ajutor chiar la tine în casă, în loc să fii nevoit să recurgi la mătușa mea, ceea ce e mai umilitor, pentru că te văd și te știu până și autoritățile." La mătușa dumitale? Oare am împrumutat pe amanet?" Vai, dar ce nu știi? Ai, da' de glumețule. o faci pe nevinovatul la vârsta dumitale." Fac pe nevinovatul? Cu ce, doamnă, pilei? Păi da." Când mă întreb dacă mătușa mea dă împrumut pe amanet. Fiindcă eu... <laughs> Fiindcă tineri când ajung la vârsta dumitale, la care judecă, știu că atunci când depui ceva la muntele de pietate, spui că te duci la mătușa mea. Aha, înțeleg. Chiriașa de la al doilea împrumută și pe amanet, deci... Ai dat de domnule, da, de domnul, dar prefăcut mai ești. Sigur că împrumută pe manet și încă mai ieftin decât la muntele cel mare. Și apoi nu e nicio încurcătură. Nu e să cu un maldar de hârtie, cu adeverințe de cifre, de nimic, de nimic. Să zicem că vii la mama biuret cu o cămașă care face 3 franci, ia de 50 de centime. După 8 zile îi aduci un franc. Dacă nu, mă. Mă așa e a ei E foarte simplu, nu-i așa? Totdeauna una socotel rotunde Și un copil la pricepe Într-adevăr, e foarte lămurit Dar credeam că e interzis să dai bani cu Sau pe amanet ha <laughs> ha Vai de mine, domnule Dar de unde vei tinere? De la țară? <laughs> Iartă-mă, vorbesc ca și cum aș fi mama dumii Ce-ai fi copilul meu Ești foarte bună, doamnă Pilet." Firește că nu e voie să dai pe împrumut, pe amanet. Dar dacă ai face numai ceea ce este îngăduit, nu-i așa? ai, rămânea rămâne adeseori de căruță. Madame Biuret nu scrie, nu dă chitanțe, nu sunt dovezi împotriva ei și își bate joc de poliție cum vrea ea. Ai, e comic să vezi ce catrafuse îi se aduc." Nu-ți dai seama pe ce fel de lucruri dai a uneori bani cu împrumut. Am văzut odată cum a, cum a primit drept amanet un papagal cenușiu care înjura ca un apucat pic de el. Și, madame Biuret, bănuiesc că nu mai are altă meserie, nu? Nu are alta dacă vrei. Totuși nu prea știu ce uneltește ea câteodată într-o cameră mică în care nu intră nimeni afară de braț roșu și de o chioară bătrână care îi spune cucuvaia. Eu nu mi-e curios că aia, nu-i așa? Da, și femeia asta vine des pe aici? nu a mai apărut de vreo șase săptămâni, dar alaltări am văzut-o, căpăta puțin. Și ce căuta la această cărtură reasă? Iată ceva ce nu știu, cât despre ceea ce se petrece în camera mică de care îți în care cucuvaia intră singură cu domnul Braț Roșu și cu Madame Biguet, am băgat de seama că în zilele alea Chioara aduce întotdeauna un pachet în teasca ei și domnul Braț Roșu un pachet sub palton, iar când pleacă nu mai aduc nimic cu ei." Și pachetele ce conțin?" Nu știu nimic, domnule, nimic." decât că fac o fiertură drăcească pentru că se simte până jos un miros de pucioasă, de cărbune și de cositor topit și apoi au suflând, suflând și suflând ca niște foale de fierari. Fără îndoială că Madame Biuretul neltește ceva în legătură cu ghicitul sau cu magia. Așa cel puțin mi-a spus domnul Cezar Bradanti, chiriașul de la al treilea. Și ăsta, ce individ dat acest domn Cezar, vai de mine, domnule! Când zic ciudat, înțeleg că italian. Deși vorbește franzuzește tot atât de bine ca și dumneavoastră, ca și mine, numai mai care un accent străin și-ți scoate măselele, nu pentru bani, no, ci pentru glorie. Da, domnule, pentru glorie și pentru nimic altceva. Dacă ai șase măsele stricate, și o spune chiar el cui vrea să-l creadă, vai de mine, scoate cinci din ele pe gratis și nu te pune să o plătești decât pe a șasea, Auzi de ea? <laughs> E generos din partea lui, doamnă. Pe lângă asta, mai vinde o apă foarte bună care oprește căderea părului. Vindecă bolile de ochi, bătăturile de la picioare, slăbiciunile stomacului și omoară șobolanii fără arsenic. Aceeași apă vindecă și slăbiciunile stomacului? Da, aceeași apă. Omoară și șobolanii? fără să scape unul, pentru că ceea ce primește omul este foarte nesănătos pentru animale. E adevărat, doamne Pipet, nu am gândit la asta. Și dovadă că e o apă foarte bună și că e făcută din buruieni culese de domnul Sezar în munții Banului, din spre partea unde se află un neam de american și de unde s-a adus și calul care seamănă ca un tigru. E alb de tot, stropit cu pete ca fenii. Când domnul Cezar Bradandi este călare cu fracul lui Roșu și cu revere galbene și cu pălăria cu pene, merită să-l vezi căci cu voia admitare seamănă cu barba lui Mare, Roșie, cu Iuda Iscariotul. E o lună de când l-a luat în serviciului lui pe fiul domnului Bats Roșu, pe șontorogul al mic pe care l-a îmbrăcat ca pe un trubadur, cu comanat negru, guleraș și scurtug de culoarea caisei. Băiatul bate toba în fața locuinței domnului Cezar ca să atragă mușterii, fără mă să mai socotim că îngrijește și de calul tărcat al dentistului. S-ar zice că fiul locatarului dumitale principal are o slujbă foarte modestă. Vai de mine, tatăsul spune că o să-l cam muștruluiască pe țâncul ăsta, fiindcă al miter va sfârși pe șafod. De altfel eu un pozna și jumătate și rău de nare pereche. Face fel de fel de șoti bietului domn Sezar Bradanti, care e floarea oamenilor cinstiți. Deoarece l a vindecat pe Alfred cu dereumatism. Nu este drag tuturor. Ei bine, domnule, există unii oameni îndeajuns de ticăloși care... Dar nu, no, asta ți-ar ți face părul mălciucă. Alfred spune că dacă ar fi adevărată povestea asta, s-ar termina cu munca silnică pe viață. Dar despre ce-i vorba, doamnă? Ah, nu cutez! Nu voi cuteza niciodată! Atunci să nu mai vorbim! Ei, că... În sfârșit, pe cuvântul meu de femeie cinstită, nu prea face să vorbești despre asemenea lucru cu un tânăr ca dumneata! <laughs> La urma urmei! Să nu mai vorbim, doamne de asta! Dar, credeți-mă că... Bine, dragă, la urma urmei, pentru că tot vei fi locatarul nostru, e mai bine să știi dinainte că sunt minciuni. Dumneata, nu e așa? În situația de a te împrieteni și de a avea de-a face cu domnul Bramandi. vai, dar dacă ai da crezare unul astfel de zvonuri, poate ți-ar fi silă să-l cunoști. Ai de... vai, vai, vai, vai, vai! Vorbește, doamnă, te ascult. Se spune că... Dacă o fată mare face o prostie, înțelegi, nu-i așa? Îi este teamă de urmări, înțelegi, da? Ei hey, bine. Iată că nu mai cutezi. Bine, bine, și apoi. Nu, că spun prostie. <laughs> Spune, doamnă, totuși. Nu, no, e minciun. Spune, totuși. Golrele. Bine, bine. Și? Oamenii care îl invidiază pe domnul Sezar pentru calul lui Tărcat. Bine, da, foarte bine. Dar la urma urmei, ce spun ei? mi <gri> rușine. Dar ce legătură poate fi între o fetiță care a făcut o greșeală și un șarlatan? Nu spun. Nu, nu spun că e adevărat. Dar pentru Dumnezeu, despre ce e vorba? Ascultă, tinere. Îmi jur pe onoare că nu o să repeți asta nimănui. Jură pe onoarea dumnei tale. Când voi ști despre ce e vorba, voi face sau nu a ce Bine, dacă spun asta nu e pentru cei șase franci pe care mi-ai făgăduit, nu. Nici pentru că lichiorul de... Bine, doamnă, bine. Și pentru că îmi inspir în credere. Pentru asta spun. Fie, doamnă. Și ca să-l servesc pe domnul Sezar Bradandi, dezvinovățindu-l. Intenția dumii e de lăudat. De asta nu mă îndoiesc. Ei bine? Se spune? Oh, dar taina asta nu, să nu mai iasă din odăița mea. Înțelegi? Desigur, doamnă. Deci spune odată. Iată că iar nu cutez. Oh, Dar o să-ți spun asta la ureche? O să-mi vină mai puțin greu? Ce zice, ce la sunt, nu? <laughs> Și bătrâna murmură foarte încet câteva vorbe la urechea lui Rudolf, care trebuie sări de spaimă. Oh, dar e ceva oribil! Doamne, doamne, oare asemenea crime abdominale să fie posibile? Nu-i așa că există o mulțime de gurele. Cum se poate un om care l-a vindecat pe Alfred de reumatism, un om care a dus un cal din Liban, un om care îți propune să-ți scoată gratis cinci măsele din șase, un om care a căpătat certitudinea că toată Europa, numai el este cel mai cinstit, și care își plătește chiria până la o centimă. Ea, asta e bună! Păi mai bine moartea decât să crezi una ca asta! În timp ce doamna Pipel dădea curs liber indignărilor ei împotriva bărfitorilor, Rudolf își aduse aminte de scrisoare adresată acestui șarlatan, ticluită pe o hârtie ordinară cu un scris prefăcut, ...și pe jumătate șters de pe urma unei lacrimi. În această lacrimă, în această scrisoare misterioasă adresată acestui om, ...Rudolf întrezări o dramă. O groaznică dramă. Fără să vream, o presimțire îi spunea că zvonurile cumplite care circulau pe seama italianului erau întemeiate. Ah, oh, fă iată-l pe Alfred!" Îți va confirma și el că nu sunt decât gurele acelea care îl învinovățesc de asemenea grozăvii pe pietul Dom, Cezar Bradamanti, pe omul care l-a vindecat pe Alfred de reumatism. <laughs> Ia uite-l pe Alfred! Reamintim cititorului că aceste fapte se petreceau în 1838. Domnul Pipel intră în cu un aer grav, marțial. Avea vreo 60 de ani, un as enorm, o burtă respectabilă și o față brăzdată și colorată în felul moșneagului cu bărbia în formă de clește, spărgătorul de alune de la Nuremberg. Această mască stranie purta pe cap un tromblon, adică un joben cu boruri mari și cu fundul lărgit, decolorat de vreme. Alfred, care nu se lipsea de pălăria asta, după cum soția sa nu se despărțea de peruca ei fantastică, se lăfăia într-un frac vechi, verde, cu pulpane imense, cu reverele, ca să zic așa, grele de pete, de un cenușiu lucios, ce se-i veau și colo. Cu tot jobenul și fracul lui verde, care îi dădea un anume aer ceremonios, domnul Pipel nu le pădase simbolul moldest, al meseriei sale. Un șorț de piele își arăta triunghiul galben peste o vestă lungă și tărcată, în tot atâtea culori, cât și macatul bălțat al doamnei Pipel. Salutul pe care portarul îl făcul lui Rudolf era neprietenos, dar, vai, surâsul omule acestuia era destul de acru. Citea în el expresia unei adânci melancolii, după cum îi spusese doamna Pipel lui Rudolf. Alfred, domnul este un chiriaș pentru camera și cabinetul de la al patrulea și te așteptam ca să bem un pahar de lichior pe care ni le-a oferit dumnealui. Această delicată atenție îl făcut pe domnul Pipel să acorde pe loc încredere lui Rudolf. Portarul duse mâna la marginea pălăriei și spuse cu un ton gros, demn de un cantor de catedrală. Te vom satisface, domnule, ca portar, după cum dumneata ne vei satisface ca chiriaș. Cine se aseamănă, se adună. Ah, afară de cazul când dumneata ai fi pictor. Nu, domnule. Sunt funcționar comercial. Atunci, domnule, respectele mele, felicit natura că nu te-a născut sub semnul acestor monștri de artiști. Artiști monștri? Pictoria o trăit viața lui Alfred. De pe urma lor a căpătat melancolie de care-ți vorbeam. de Alfred, fii cu minte, nu te mai gândi la haima-neaua aia. Oh, o să-ți facă rău să nu poți prânzi. Na, no, voi fi curajos și rezonabil. ne a făcut mult rău, domnule. A fost prigonitorul meu, călăul meu. Timp îndelungat. Ah, dar acum îl disprețuiesc. Pictorii! Ah, domnule, sunt ciuma unei case. Dezmățul și ruina ei. Ați avut un ghiriaș, un pictor? Vai, da, domnule, am avut unul. Un pictor pe care pe deasupra îl mai chema și Cabrion. Da, ultimul chiriaș era un tânăr cum se cadă și demn cu numele de German. dar înaintea lui camera ocupa Gabriel. Ah, domnule, până să plece acest Gabriel era pe cale să mă nebunească, să mă năucească. Hm, nu cumva îți pare rău după el? Să-mi pare rău după Gabriel? <laughs> Da, dar închipuieșteți, domnule, că acest domn, braț roșu, i-a plătit două rate din chiria ca să-l poată goni de aici, pentru că a avut ghinionul să-i facă un contract." Ah, ce ticălos! N-ai idei, domnule! Ce feste groaznice ne-a jucat nouă și locatarilor, ca să nu mai vorbesc decât de una din ele." Nu există niciun instrument de suflat din care el să nu-și fi făcut un rușinos complice pentru a-i demoraliza pe chiriași." Abuza de toate, împingând josnicia până la a cânta fal și din adins aceeași notă ceasuri întregi." Să nebunești, nu altceva." Am adresat cu toți mai mult de 20 de plângeri chiriașului principal, domnului Braț Roșu, ca să-l dea afară pe golanul acela. În sfârșit, domnule, s-a reușit plătindu-i se două rate din chirie. E cuios, nu-i așa? Un chiriaș căruia îi plătești două rate, numai că i s-ar fi plătit și trei ca să scăpăm de el. În sfârșit, dă Dumnezeu și pleacă. Credeți că s-a sprăviți cu Gabrion? Ah, nu, stai să vezi. A doua zi, pe la 11 noaptea, mă culcase. Toc, toc, toc, trag cordonul. Cineva apare la fereastră odăiței. Bună seara, portare!" auzi un glas. Dacă ești bun, vrei să-mi dai o șuviță din părul dumitale. Oh, O, soția-mi spuse, dă-l încolo, a greșit adresa și răspunde cunoscutului. Nu aici, vezi alături! Nu e aici numărul 17. Pe portar nu-l cheamă Pipel?" reluă vocea. Da," îi spun eu, eu sunt și mă cheamă Pipel." Ei bine, amice Pipel!" Din partea lui Gabriel vin și, și cer o suviță de păr. E o idee a lui, ține la ea și vrea cu orice preț suvița. Ce om! În comparație cu domnul Jermen de pindă. O, oh, da, domnule, iată un tânăr bun și demn, pur ca aurul, îndatoritor, modest și vesel, dar... De o veselie sinceră, care nu jignea pe nimeni, în loc să fie obraznic și bagiocoritor ca acel Gabriel luar la dracu. Hai, liniștește-te, dragă domnul Pipel. Și acum cine este acel proprietar atât de fericit să-l aibă locatar pe domnul germen, această perlă a chiriașilor? Nu știu, n-am văzut. Nimeni nu știe și nu va ști unde stă la ora asta domnul germen. Când zic nimeni, înțeleg pe toată lumea afară de domnișoara Rigolet. Hmm. Dar cine e domnișoara Rigolet?" O mică lucrătoare, cealaltă chiriașă de la al patrulea. Iată o perlă, își plătește chiria înainte de toate, o dăiță o ține tare curățică, i-amabilă cu toată lumea și atât de veselă, o adevărată pasăre a lui Dumnezeu. Vai, și pe lângă asta muncitoare ca o albină, câștigând doi până la prei franci pe zi, dar câtă trudă săracă de ea! Dar cum se face că domnișoara Rigolet e singura care cunoaște locuința domnului Germen? Când domnul Germen a plecat din casă, mi-a spus, Nu aștept scrisori, dar dacă din întâmplare mi-ar sosi, le veți da domnișoarei Rigolet. Și de ce? Fata asta merită încrederea lui, chiar dacă scrisoarea ar fi recomandată, nu e așa, Alfred? Firește! Este că nu e nimic de spus pe socoteala domnișoarei Rigolet. Dacă n-ar fi avut slăbiciunea să se lasă curtată de acel infam Gabrion." A, în privința asta, Alfred, știi prea bine că nu e vina domnișoarei Rigolet. Asta ține de casă, pentru că tot așa a fost și cu comis voiajorul care ocupase camera înaintea lui Gabrion." După cum acelui pictor infam i-a urmat Germen, care îi făcea curte. Încă o dată, asta ține de moravurile case. Așadar, și camerei pe care vreau să o iau, sunt obligați să fie drăguți cu domișoara Rigolet, nu? Desigur, domnule Rudolf. Trebuie să înțelege asta, ești vecin cu domnișoara Rigolet. Cele două dăi sunt alăturate. Ei bine, între tineri, bai o lampă de aprins. Baceri puțin jărate de împrumut sau apă, oh, cât despre apă e sigur că găsești la domișoara Rigolet. Noi lipsește niciodată, e luxul ei, e o adevărată rățușcă. Îndată ce are o clipă liberă, e gata să spele pardoaseala, să-și deretice căminul. Așa că la dânsa e întotdeauna curat, curat. Ce mai, o să vezi dumneata când te vei muta. Astfel, domnul Germain, având în vedere obiceiul casei, a făcut, cum spui dumneata, bună vecinătate cu domnișoara Rigolet. Da, domnule, și aș putea spune că erau făcuți unul pentru altul. Atât de răguți, atât de tineri, îți făcea plăcere să-i vezi coborând scările duminica, singura zi de odihnă acestor pieți copii. Ea, gătită frumos, o bonetă curată și o rochie de un franc și 25 și cotul, cu sută de dânsa, dar care îi venea ca unei regine și el îmbrăcat ca un veritabil muscadin. <laughs> și domnul Germen n-a mai revăzut-o pe dimenșoara Rigolet de când a plecat din casă? Mm, nu, domnule. Afară numai dacă nu se întâlnesc duminica, fiindcă în celelalte zile, domnișoara Rigolet, n-are vreme să se gândească la morezi. Vezi bine, ea se scoală la 5 sau la 6 dimineața și lucrează până la 10. Câteodată până la 11 noaptea. Nu iese deloc din odaie afară de dimineața când se duce să târguiască de mâncare pentru ea și pentru cei doi canari ai ei. Și ei trei nu prea mănâncă mare lucru. Asta e. Ce le trebuie? De 10 centimetri lapte, puțină pâine... Scânteioară pentru păsărele, salată, miei, chiar. Asta nu-i împiedică să sporovoiască și să cilipească toți trei, fata și cele două păsărele, că se mai mare dragut. Iată de pildă cazul nenorociților de la mansardă, pe care domnul Braț Roșu îi aruncă în stradă peste trei sau patru zile. Domnișoara Rigoleș și domnul germen au avut grijă de copiilor mai multe nopți în șir.